До першого вікнинецького хутора. Через рану я мусив двічі відпочивати, і тому цей шлях зайняв трохи більше часу, ніж я думав. Цей хутір з п'яти хат називався Раковець, наче від того, що колись тут у Градові водилася тьма раків, але то було ще не за моєї пам'яті. Я поминув той, начеб безлюдний раковець, без раків, а потім залишив осторонь і ще один хуторець, аж поки не підійшов до старого саду, за яким, власне, і починалися гедзі. Той хутір так і називали. Я добре пам'ятав і той сад, і велику хату за садом під червоною черепицею, родинне гніздо усіх гедзів, бо ж не раз і сам приносив Сюди грипсе, у підкидного з гранатою. Підійшовши до саду, я проявив неабияку бережність і добрих півгодини просидів на межі, за кущами, придивляючись, прислухаючись і навіть принюхуючись до всіх навколишніх рухів, запахів, звуків. Віддалені людські голоси. Дитячий вереск, собаки і півні, і пісня Жайворонка вже що ледь помітною цяткою тріпотів над головою, начеб нічого підозрілого. Аж враз звідти від обістя, вітерець доніс музику, а через мить і слова. Валінки, валінки. Да не подшити старенькі, гикав репучий жіночий голос. Було схоже на патефон. Веселяться холої, крутять кацапськи і не стидаються, але їхня безпечність мені тільки на руку. Бо якщо вони озброєні і побачать мене передчасно, важко буде мені самому проти них. Пригнувшись, я перебіг через сад між старими яблунями і грушами до стодоли. Старі, почорнілі від часу дошки поперечки у стіні розсохлися. За сторонок був порожній, аж виметений, і крізь настіж, розчинені широкі двері я побачив частину подвір'я. І треба ж такому статися, як змії лов я натрапив на гніздо, де на сонечко, мов вужі, вигрівалися мої колишні побратими. Я відразу впізнав трьох гельців – Грецько, Василь і Максим. Всі були тут. Якщо мені судилося жити останній день, то і цим сукам також. Розкабаніли, помітно постаршали, а так ще не в року. Було на подвірку й двоє чужих. Один молоденький, а інший у військового крою кителі, лисуватий, говорив не по-нашому. В основному тільки він і говорив, також на якогось уповномоченого тягне. Із самовдоволених пик і жвавої жестикуляції неважко було здогадатися, що десь перед тим всі вони підвелися з-за стола. І тепер от посідали посеред подвір'я на винесених з хати стільцях, безпечні і ситі, а Грицько ще й широку лавку виніс. Спершу я не міг зрозуміти, що вони збираються робити, Аж поки не побачив в руках уповномоченого колоди карт, уповномоченого ще незамоченого, мимоволі скаламбурив я подумки. Але треба було підібратися трохи ближче, і припавши до стіни, я почав повільно рухатися обхід стодоли, не будучи впевненим, чим нема на подвір'ї собаки, йшов дуже обережно. Так я дійшов до кінця стіни, а відтак із саду далі за широкою межею був город. Вздовж межі були запхані у землю тички, і по них плилася квасоля, створюючи густе плетово, і це маскувало мене від сусідського обістя. Я зайшов за ріг стодоли і почав підкрадатися вздовж квасолі. Далі на стіну були сперті Дубові одземки. Либонь, гедзі вже на нову хату стяглися. Між дубовими одземками і стіною була проріха, куди можна було вставити дуло.